Suntem statistici. Fiule, Suntem statistici. Eu mai multe, Pentru că am trăit mai lung. Mă înghesui într-o viață moartă. Ușa se bălăbâne în toc, Clanța clănțene Și se închide vân jos. Întrebările clipocesc, Flori negre fără petale, În mirosul neputinței Mă învăluie fuioare, Îmi rup vasele și dinții Autor Gabi Schuster. Lectură Maia Martin